En sortiré malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú en peus que hi ha algú que hi confiegament, has de creure si enticans ens en sortirem. Hey! Bon dia, punsicans i punsicannes confinadíssims tots. Enengeguem de nou el tercer segon amb tots els plats de la carta després de l’especial Sant Jordi d’ahir on vam explicar moltes històries, ens vam enamorar molt potser del cavaller, o de la princesa, o del drac, o qui sap. Ja vam veure totes les vostres roses penjades als balcons i finestres de ponts. Bueno, va quedar un poble ben xulo, eh? Això es podria repetir cada any. També sortia fora, però que guarnim els balcons i finestres és molt xulo. La Noa ens envia una foto on surt ella molt xula amb una superrosa enorme... I un missatge de veu? Quan s'acabi el virus, jugaré amb les meues amigues. Doncs clar que si, Noa, jugaràs amb les teves amigues quan s'acabi el virus. Ella ja ho generalitza, quan s'acabi el virus. Bé, bueno, si voleu veure les vostres imatges i les que ens heu anat enviant tots els puncicans i puncicanes, aneu al web, tercersegona.cite. Eh? Aquí que hi ha? Hi ha algunes de les manualitats que us va ensenyant la Cris... Algunes de les roses, els dracs, els murals... Recordeu que ens heu d'enviar el whats al 651 53 -9572. En aquest mòbil també és on rebem els vostres àudios per posar durant tot el programa. I vinga va, avui tornem a la normalitat confinada, o sigui que us presento de nou a tots els membres de l'equip que fan possible el programa. El tècnic de so i portant cada dia una novetat musical, el Salvi. Bona tarda, bon dia. Bon dia, ja. bona tarda. Mira, avui es portarà una novetat musical que el grup es diu com un expresident dels Estats Units. Vale. <ríe> Puc fer una idea. Vinga. Seguim. A la programació de cada dia, al Francesc, portant-nos la premsa rosa i l'actualitat modificada a la seva manera, el Toni Subirosa. Bona tarda, bon dia, Toni. Hola, oh, estimats! Creant i descobrint-nos cada dia noves activitats per fer amb tota la família, la Cris! Bon dia, Cris! Ei, hey, hola, bones, nenes i nens! A les petites històries, el Miquel, el Jaume, que ens recita un dels seus poemes escrits des del confinament. Qui més tenim que més tenim, doncs els consells del Dani! L'Albert, que ens mostra les curiositats de la nostra llengua. Quime és la família Tarragona Vilalta que també ens sorprènen cada dia amb una nova col·laboració. I nous espais que avui ens tastem com per exemple el de la Núria que ens explicarà com fer exercicis bàsics per no encarcarar-nos. I com sempre, don't totes les vostres veus que omplen de color tot el programa i que ens encanta servir, sentir-vos i que ens envieu al 651-53-95-72. Bueno, tot això, només pots escoltar-ho si et quedes a Pons Ràdio, al capítol 14. Benvinguts al tercer segona <susurra> I com que avui tampoc no ens han fet arribar cap informació municipal ni tenim cap resposta de l'alcalde sobre els vostres dubtes o preguntes, seguim. El que sí que tenim és un missatge de l'Anna, la dietista farmacèutica de Pons, que ens dona alguns consells. L'escoltem. Endavant, Anna. Hola a tothom, Soc l'Anna, la dietista de la farmàcia capellades d'aquí de Pons. Hem pensat que seria bona idea donar-vos alguns consells per fer ús durant aquests dies de confinament. És una situació nova per a tothom i pot ser que hagin sorgit dubtes o problemes relacionats amb l'alimentació. Per això us vull donar quatre consells i així millorar el dia a dia de cadascú. El meu primer consell és que, com totes les coses dolentes, hem de donar-li la volta i hem d'aconseguir treure-li la part positiva. Sempre ens queixem de que no tenim temps, que anem com bojos durant tot el dia i això ens hi hava temps de cuidar-nos i tenir un estil de vida saludable. Pues, per sort o per desgràcia, ara disposem d'aquest temps. Podem fer 30 minuts d'esports diaris que fins ara se'ns feien impossibles. Podem organitzar-nos a l'hora de elaborar el menú de la setmana, fer una llista de la compra eficient i, sobretot, millorar o ampliar les receptes de cuina. Un cop dit això, aquí arriba el meu segon consell. Ara és el moment de fer una compra planificada, per dos motius. Hem de disminuir la freqüència a la que anem al supermercat, per evitar la propagació del Covid-19 i per ahorrar diners. No és el mateix anar a comprar amb un menú pròpiment pensat i variat que anar al supermercat sense cap idea i agafa de tot per si un cas. Aquí també podríem aplicar el tercer consell. Si no ho compres, no ho menges. Moltes persones pateixen que com ara estan a casa sense fer res i només mengen i cuinen, s'estan engreixant. Us donaré dos idees. Heu de ser conscients que el nostre estil de vida ha canviat molt en comparació a mesos endarrere i això fa que tampoc puguem menjar igual que abans. És necessari disminuir certs aliments que tenen una carga energètica molt alta, com els carbohidrats, tot lo que siguin els dolços, la pasta i l’arròs. Hauríem d’augmentar d’altres com les proteïnes, tot lo que siguin fruits secs, carns, peixos i llegums. A part de tot això, molta gent està patint intensietat que els hi provoca menjar més de lo normal. Proveu de fer una semidieta. Es tracta d'una dieta bastant flexible, on només tracta de portar un control sobre el berenar i el sopar. Això fa que tingueu més llibertat al començament del dia i us pot fer sentir menys agobiats amb el tipus d'alimentació que porteu. Últim consell, hidrateu-vos. Ara podem veure l'aigua que ens toca, sense por a tenir que anar al bany 20 cops al dia. Si això costa molt de fer-ho, ajudeu-vos a veure aquesta aigua. Mescleu llimona, preneu ters, infusions o caldos de verdures. Espero que aquests consells us puguin ser útils. Si teniu algun dubte més, sempre estarà a la vostra disposició al WhatsApp de la farmàcia, on us intentarem ajudar sempre que calgui. Ànims a tots i fins aviat! Moltes gràcies, Anna, per aquests apunts. Prenem nota. I arriba el moment del concurs! <fixi> Nois, tenim poquíssims encertants, sí. eh? Això què vol dir? Dues coses. Una que us vam posar més difícil del que creiem i dues, que si participeu i les encerteu tindreu moltes més probabilitats de guanyar el val de 20 euros, gentilesa de l'Ajuntament, per gastar en un establiment puntcicà. O sigui, pareu l'orella els programes que hem emès durant tota la setmana, que estan penjats al web tercer-segona no però no cal que escolteu tot el programa de la baix perquè el concurs el fem sempre al principi, com ara, Recordeu que avui és l'última oportunitat per guanyar el bal, eh? D'aquesta setmana. D'aquesta setmana. La setmana que ve farem més. Hi haurà un altre bal que també el, el sorteig el farem dissabte o diumenge, d'acord? Vinga, va, avui. Avui va de places puncicanes. Yep. Són tres preguntes, tres preguntetes molt fàcils. I vosaltres les heu de respondre. Heu d'enviar un whats i respondre amb un sol whats les tres. Anem a la primera. Diu... Qui és l'autor o autora de l'escultura que hi ha a la plaça o al pati de l'església? Qui és? Qui és? L'autor o autora de l'escultura que hi ha a la plaça de l'església o al pati. Vale, ja ho sabeu. Pam. Segona. A qui està dedicada la placeta que hi ha entre l'escola i l'institut? Sabeu que hi ha aquella placeta que és així com un triangular? Sí. Doncs aquella. A qui està dedicada aquesta placeta? Ho sabeu, doncs? Pam, ah, una altra. I tercera pregunta. La placeta que anys enrere s'ubicava davant de la farmàcia tenia un nom d'un animal? Sabeu quin animal era? No, tu no pots dir, s'hagui. Quasi ho dic. Sí. Vale? Eh que ho sabeu, doncs vinga, a respondre però ja no esperis ni un minut que avui és el dia límit per respondre, si aquestes a més són superfàcils, no tens excuses envia el whats a on? al 651, 53, 95 72, amb les tres respostes i si les encertes tens moltíssims números de guanyar al val de 20 euros, perquè els jocs que hem fet durant la setmana de moment hi ha molt poquetes persones que ho hagin encertat correctament sí? vinga, va Seguim, doncs... A... Ah, també podeu, us torno a repetir que podeu saber les preguntes que hem fet si escolteu els primers minuts dels programes que m'ha hem de durant des de diumenge fins avui. Val? Al tercerestegona.cite. Però ho heu de respondre ja, ja. Vinga, seguim. La primera dedicatòria d'avui ens l'envia el Llorenç. Hola, podrits. Vull dedicar aquesta cançó a tota la gent que hi treballa i no els aplaudeixen. Que també s'ho curren. Vinga, ànims. Doncs un tema que ara el sentireu. él le dice una señora, un solterón empedernido de oiga, ¿y usted? ¿usted no no piensa casarse nunca o qué? dice yo dice, ¿para qué? dice, si tengo dos hermanas que me cuidan me miman y me dan todos los caprichos digo, sí, bueno, pero pero sus hermanas nunca podrán darle lo que le pueda dar una mujer Sí, ¿quién l'ha dicho que eren hermanas mías? Us sonaven els artistes que han interpretat la de Tumbling Dice? Sí, sí. Uns eren els Stones, els Rolling Stones, i l'altre... el Bruce Springsteen, molt bé. Bueno, entrem als Higènic Consells que ens porta cada dia al Dani, cada dia, des d'un de confinament una mica xinòmada, que ara no et sabria dir d'on és. Endavant, Dani. Hola artistes, com esteu? En aquesta ocasió us porto un tema molt interessant, que no és altre que la resistència que té el virus envers els diferents materials del nostre entorn. Abans de començar, vull recordar que per precaució hem de desinfectar tot el que toquem o anem a tocar, tot i que sapiguem que el virus no tingui prou capacitat per viure en aquella superfície durant tant temps. Som-hi doncs! Els productes que ofereixen més resistència a la supervivència del coronavirus són l'alumini perdó, i els guants quirúrgics, on el virus només hi pot sobreviure fins a 8 hores. A aquests els segueix l'acer, el qual es pot donar per autodesinfectat després de les 48 hores. Continuant amb l'espera de dies per a que el bitxo desaparegui solet, augmentem el marge fins a 4 dies quan parlem de fusta, fusta o vidre, i entre 4 i 5 dies en paper. Per acabar la llista, on la bactèria es troba més còmoda és el plàstic, on s'hi pot assentar fins a 5 dies. Val a dir que tot això pot variar segons diversos factors com la temperatura, la higiene, la rugositat de la superfície o el tipus de material, que, com ja sabem, no tots els plàstics són iguals, ni tots els vidres, etc. Permeteu-me, doncs, posar-vos un cas pràctic personal en el que aprofitaré també per recordar-vos una mica el que us he comentat abans. Abans que ens haguéssim de quedar tancats a casa, vaig fer una comanda en una d'aquestes empreses que el paquet t'arriba al cap d'un mes, no cal dir noms. Doncs bé, durant el confinament, ha sigut quan he rebut el paquet. Què n'he fet? Doncs primerament he utilitzat guants per a recollir-lo, i així desinfectar-lo completament per fora. En aquest cas, com que sé que és un article que no necessito amb urgència i que sé que està fet de plàstic i metall, el que he fet és deixar-lo tancat i al balcó. Ara, si el plàstic hem quedat que el virus aguanta 5 dies, doncs jo en deixaré 7, en total, per si de cas. I, quan per fi ja obri el paquet, no estarà de més desinfectat amb el producte, per suposat. Recordem que tota precaució que prenem ens ajudarà a evitar el contagi. I aquí ho deixem avui. Gràcies a tots per escoltar i fer les coses bé. Salutacions des de Logroño i recordeu que junts guanyarem aquesta base, així que gràcies per quedar-te a casa. Doncs gràcies Dani, així ja ho sabem. Abans de seguir amb les càpsules de les vostres veus, us faig 5 cèntims sobre el funcionament del Tercer Segona, perquè us diem que ens envieu els àudios un parell de dies abans del dia que voleu que surti. Doncs és molt simple el motiu. Nosaltres cada programa l'enregistrem des de casa. Editem els vídeos, després els enviem al Francesc, s'han de programar des de l'emissora, que cada dia les surti a les 7, després a la repetició a les 9 del matí, i sobretot perquè nosaltres els preparem amb temps. Per aquest motiu, si saps, per exemple, que l'aniversari de la teva amiga Maria és el dia 10, doncs envia'ns l'àudio de la dedicatòria com a màxim el dia 8, perquè així la podrem incloure al programa des del dia 10. I segur que li farà moltíssima il·lusió sentir la teva veu dedicant-li unes paraules. Um, Correcte eh? I això, i la resta d'àudios que ens aneu enviant doncs perfecte, si no tenen data de sortida nosaltres les anem compartint a mesura que les anem rebent si encara no heu sortit, doncs si no és avui serà demà, cap problema i la resta que tampoc heu enviat la vostra veu doncs no us talleu, va, envieu el vostre àudio al 651-53-95-72 i expliqueu-nos el que esteu fent aquests dies que, que n'esteu traient de positiu esteu renovant la casa esteu... Eh, reflexionant sobre alguns aspectes de les vostres vides. Tenim ganes de sentir-vos les, les veus i compartir-les entre tots els altres puncicans i puncicanes. Bueno, he dit que envieu vídeos quan volia no. dir àudios. àudios. Eh, envieu àudios, perquè els vídeos encara no tenim la tecnologia per posar-los per, no per la ràdio. No. Quan aparegui TV Pons, llavors potser sí que ens envieu vídeos. I ara escoltem la continuació del que ens explicava el Joan el dimecres sobre la recerca de la felicitat. Hola, bona tarda, gràcies, Xània i Salvi. Eh, avui parlarem eh, de la busca de la felicitat. Hi ha uns mites sobre la felicitat, no? aquí ne us he posat quatre. Eh, el primer, podríem dir que el, el primer mite és la felicitat s'ha de trobar. Es tracta del mite de la recerca de la felicitat. La felicitat no té causa, per tant, no és un efecte. No és un èxit que s'hagi de conquistar un esforç que s'hagi de realitzar. La felicitat es troba en un mateix i el nostre estat de consciència entre el que percebo dels demés i el que els demés perceben de mi és el que ens porta aquesta felicitat. En aquest espai mental es troba la percepció correcta de totes les situacions. No hi ha ni guanyadors ni vençuts, ni la meva veritat ni la teva. La felicitat és un estat mental buit de manifestació que es produeix quan renunciem a voler que les coses siguin com a nosaltres ens agradaria que fossin. Consisteix en deixar que els aconteixements succeixin lliurement per a viure'ls i mantenint juntes les seves polaritats que es complementen. El segon punt, el segon mite, és la felicitat consisteix en canviar les nostres circumstàncies. La felicitat és saber viure la vida que ens toca amb una consciència d'unitat. Aquesta ens porta a la comprensió de que totes les situacions que la vida ens manifesta estan en relació amb la consciència que cadascú ha desenvolupat. No depèn de res en concret, doncs aquesta comprensió ens ensenya a viure amb coherència emocional. És la coherència entre el que penso, el que sento i el que faig a la meva vida. La, fel la felicitat és saber viure a la incertesa, ja que les polaritats són necessàries al món dual. No podem eliminar allò que ens molesta, doncs forma part de la nostra realitat dual. L'eliminació d'una polaritat implicaria la desaparició de l'altre, i això és impossible. Tercer mite, la felicitat la tens o no la tens. La felicitat eh, sempre es té. Per experimentar-la en de deixar de costat els nostres posicionaments i considerar que els nostres judicis no sempre seran verdaders. Alimentar una posició a mort, o sigui, voler que l'altra posició desapareixi, ens fa viure permanentment en la lluita i la confrontació, estats que van minar la nostra salut física i psíquica. L'egocentrisme sempre es mou a les dues polaritats. Busquem estar en una polaritat i neguem l'altra o intentem evitar-la. I aquest simple fet ens fa patir i perdem el teòric benestar. Això et farà viure un món que només estarà a la teva ment. Quart punt, quart mite. La felicitat és sentir-se bé tot el temps. Per sentir-nos bé en tot moment, confonem la felicitat amb l'obtenció d'alguna cosa. Llavors la felicitat es converteix en un desig. La felicitat és un ben ser. És un saber deixar anar, és alliberar emocions i sentiments, no amb la força de voluntat, sinó perquè comprenem que aquestes emocions i sentiments parlen més de nosaltres que d'aquells que creiem que les activen. La vida és un canvi permanent i constant i saber viure en ell és la felicitat. Eh, tancaré el dia d'avui amb, un, amb una frase que va dir Einstein ja fa moltíssims anys, i en la que deia que nosaltres eh, no podem canviar la situació o l'experiència que tenim davant, però que sí que tenim la responsabilitat i la llibertat de viure-la com nosaltres vulguem. Eh, res més per avui, bona tarda, una abraçada a tothom. Doncs una abraçada, ens quedem amb aquesta frase. Gràcies, Joan, la felicitat. I la següent dedicatòria és de part de la Bruna. L'escoltem? Hola, soc la Bruna i es de que dedicat que està cansat a les amigues de P3. Doncs, per totes les amigues de P3 de la Bruna, perdó. Ep. ja està. Distància, posat, distància. Eh, distància. De totes les amigues de la Bruna de P3, aquest tema de Riggy Partix. Francesa que tan sols fa fum que m'explica contes d'anaus perdudes enmig de les zones que estima sols als peixos aigües doncs ha viscut sempre entre barques, platges encara és ara un bon mariner. Quan ell deixa el port Infla bé les veles per llançar-se a la mar. Diu adéu als peixos, no tameu. Ja sabeu que jo no us faré mai cap mal. I si em seguiu podrem cantar tot seguint el ritme de les ones de la mar. <fixi> i una pipa encesa que tan sols fa fum, que m'explica contes de naus perdudes enmig de les zones, que estima sols els peixos aigües, doncs ha viscut sempre entre barques, platges, encara és ara un bon mariner. La barca descansa surant en les aigües per les que ha lliscat. L'àvia es tomba però a cara al cel. Pensen llargues donen tot el que ha viscut. És feliç somiant que està en un lloc on tot és senzill com les zones de la mar. Un amb la barba blanca i una pipa encesa que tan sols fa fum, que m'explica contes. de Renaus perdudes enmig de les zones, que estima sols els peixos aigües, doncs ha viscut sempre entre barques, platges, encara és ara un bon mariner, encara és ara un bon mariner, encara un bombarinè son que se un amigo y va a el testimonio a la viuda, el tío entre idio lo siento. Yo no, yo creo que lo he entendido tal como está. Y tenim com no el nostre estimadíssim Toni Subirrosa. ¿Qué tal bona tarda, Toni? Hostia, chavales, com stem? Hola, Toni. Molt bé. Oh, què tal? Bé, sí. canvia, què tal? Molt bé, perfecte. I tu què tal? Com vas passar? Bé, bé, oi, a... Sant Jordi aquí? Sí, sí, aquí confinats. Però sí. sí, us vaig escoltar, sí, hòstia, un ritme ahí, eh? Molt, molt, ha eh, que sí? sí, sí, sí. sí. bé, bé. M'ha encantat la lectura de contes i, sí. i... i relatos diversos. No sé. sí. sí, bé, bé. bé. Molt xulo. I tu què tal? Com ho vas passar, el Sant Jordi? Bé, pues bueno... Bé, vaig llegir... Va, vaig acabar de llegir els pilars per terra, un llibre que us vaig recomanar, sí, sí. I, i, i vaig alternant i estic agravant la teva del dia Armando Maradona. Ep. Molt bé, l'actura ràpida me aquesta. Casa. Me la meto en casa. Interessant, sí, eh? Sí, jo me meto en casa, Fem que era un bon consell, eh? que em deixi aquí, que de estos dies, tu. Sí, sí. No, com el que a la meva dona, ho anterà, no? Hosti, noi. <laughs> Que va, tota la fàbrica de l'onisul monoge. Ostidi, sembla que sembla un d'aquests que que haviam dit que es quedava confinat dins del barra. Ma carago, no és fortunats, Jo no sé com a trobar la clau de, ai, la clau, sí, la clau del cotxe per començar i la porta de sortida del barra. La porta bar de sortida no fa cops. Com, sí, sí, sí. cops de cap fins que va sortir. Vaya. I la vella escola, eh? Vostè no, no sabia quin sóc jo, li deia el policia. Ah, sí. no sé quin sóc jo. Diu que va atacar el policia, el va molt i tot. Sí, sí, Això ho diuen. Hòstia, jo en menys seduts que només per pujar damunt un patró de la Guarda Civil... És sí? veritat. Portem dos anys i pico a la presó, eh? Sí, sí noi. Què li passarà amb aquest? Que de perpètua o què? No sé. No, és del PSC, aquest. Ho tornaran a habilitar la pena de mort? No sé, però jo del policia em faria la, la prova de ràbia. També, també, sí, sí. O no, bueno, que no n'hagi agafat de saber què. Per això, per això. Però bueno, sí, Ai. sí. I perquè, parlant de ràbia, un un que et dona molta, al Santiago Pascal. Hosti, sí. Sabeu què n'ha fet, ah, quina n'ha feta ara? Explica, ja ha explica. Seria descobert un, un compte fals de Twitter, també. Ah, sí? No pot ser menos, sí, sí. <laughs> Una que, bueno, que un, tal, un tal Adolfo Herrero, es fa dir el Adolfo Herrero, diu, brillantes antegau a escala, llavors sinó ara que hayan más políticos a este nivel. Hosti. Con calma, serenidad y diciendo verdades como puños. O sea, això és un ejemplo de collons. Dic si això és que sempre I, ja, em sona i tot. Sí. I llavors diu, gracias Adolfo. El mateix Adolfo Forrero, eh? a Adolfo, seguimos luchando, representamos a millones de votantes. O sigui, li va passar igual que al Rufián, amb aquest. Igual que al Rufian tu? Sí, sí, sí. El que passa a la repercussió no ha tan com a de Rufián, però, bueno... Bueno, que ets espanyol. Sí, sí. Rufián. Bueno, perquè no, potser no té tan... No sé. Bueno, ya. igual... Bueno, però de Unido, sí, sí. De Unido. No, sí, sí, un bon desastre. Y un consell... Un bo... Bueno, os voy donar un consell de la ministra Celà ¿Mm? que diu que no podemos, diu, no podemos aceptar que haya mensajes negativos ni mensajes falsos como llamar cervesa a la Cruz Campo. ¿Cómo? ¿Eh? <ríe> ¿Qué, qué, qué? Esto es falso, esto es, es falso. False, no no podes llamar cerveza a la Cruz Campo. Vale. Cervesa? Cervesa. No la cruzcada. Claro, claro. ah. I res, patriotes espanyols i catalans. I d'arreu. Doncs volia comentar que... Eh, sabeu, no?, que els llibres espanyols estan en contra ara de que els nens sortin... Sí. Ai, els nens, perdó. No, no, està molt a favor que els nens surtin al carrer, no em dir per què. Em refereixo que estan en contra de l'ingrés mínim vital com a mesura permanent. La paguita, que diuen La paguita. Estic que estan en contra. Sí. El que és el, Suhata", el Suhata", que és el papa de Roma, és el que ell sí que està d'acord. Ah? O sigui, hem de fer aquí? Aquí fem cas, eh? Controvèrsia. Però, bueno, vist tots els antecedents de, de l'església espanyola i tal, bueno, també hem de recordar que són... Vale, la Santa, són els de la Santa Inquisició, que deien que la terra és plana i que la terra és el centre de l'univers i es va veure sí. que no. Ah, no que és així. No així ah, no? Doncs jo estic content, que estic en contra de la de la, de l'ingles mínim aquest, ja estic, ja estic content, sí. perquè això vol dir que acaba passant. Vale. Oh. No? També, també. Antimacs. Sí, sí. Hosti. Sí, sí, i una punt, una punt més rosa eh? la nostra estimadíssima Polina Rubio. Estimadíssima Sí, sí, va fer un espectacle lamentable el diumenge passat amb un vídeo d'Instagram. Bueno, a son nivell. Bueno, anàveu assabentat. No, no, jo no. Va, no la bueno, segueixo gaire. Lamentable, vaya. lamentable. Anàveu, vamos, eh, hasta, eh, no sé, devia prendre el mateix que devia prendre Diogo Armando Maradona i anava <laughs> fins... No, no, pobreta, pena, pena, en algun directe, o que pots fer directes directe amb Instagram, no ho sé, parles amb els, fans i, amb els fans i les fans i, sí. i això, i bueno i va entonar, va entonar una cançó seva ni se n'acordava de la lletra. La va entonar, eh? Sí, sí, la va mitjentonar, però no se n'acordava la lletra. Bueno, va ser lamentable. Sí, sí, oh. va fer... De... Bueno, és bueno, a la seva línia. Molt bé. És que pues... estem a Pons. Estem a Pons? Oh, sí. On ets, bé, Bueno, me'n vaig no, una pel·lícula. Què? Sí. No t'has problemat. Després del programa, quan acabi a les 8, també anem una pel·lícula que és, diuen que és la cinquena, la cinquena part de Superman. Eh? Sí, és un fumant. <laughs> fumant. Sí, estimats. Sí, I us faré un altre per paregut raonable. No sé si us ho veu a fer aquest. A veure. A, -a, -a. a, -a, -a. Felip IV, Felip Quart de Castella, Terça d'Aragó. Sí. Mm -hmm. eh? Bueno, doncs, eh, és Marc Zuckerberg. Marc que no nos Mireu, mireu-lo, mireu los civats cal poder. Chan, I ahí, abans de marchar, la bava que va preter la pròstata ja, ui, ui, mirar el marcador dels de, dies que fa, ho diu, que lo diu Colles nas a Pablo Casado. Venga. Està 0-0, 0-0, 0-0. Com zero. sempre, eh? Molt geon, tant vaient de mà. Cuidar-sela. Segunda. Ah, de un geon. Ja, la mà, ja, jo veig no per telèfon, Tinga, adiós, adiós. adiós. adiós. Adéu. Adéu. Adéu, amé, adéu. Sí, clar. Bueno, Venga, gràcies va. al Subi. I ara, el Joan, de la família Tarragona Vilalta, comparteix amb nosaltres aquest escrit. Tinc sona fred. Camino un xic al sol magec. I a més de cent moren. Sabeu qui Són? És qui d'amor de cavaller, diuen a front. D'ama poca pecat mortal que estimi un cavaller lleal. Estimar clergues sí que és mal. Té gran raó si algú la crema incardament amb un tio. Us faré un vers. El Berni, eh? Ranyllamó sí. Anava sol com pelegrí. Topo amb la dona d'en Guarí i d'en Bernat. Em fan salut pel bon patró Sant Lleonat l'una que em diu en veu galant. Que Déu guardi vianant, sembleu persona ben anant de bon regent. Mas veiem com va pel món la folla gent. Ara sabreu el soc el fiu, no contesti ni pau ni piu, no es flames, ni caliu. Sols aquest cant, Bavariol, Bavariol, Bavarian, Tant més avís en Hermescent, Veus ací aquell que estem volent, bona germana qui no el pren, sembla ben mut, si l'alberguem, el nostre afany poc és sabut. Em són mantell, em tapa un poc i em porta en vora el foc, dins de sa cambra que és bon lloc. Més d'un buscall em dóna escalf de voluntat en llur fogall. Per menjar em feren man capó, més de dos foren, de nhi no hi ha que coc ni marmitó, només tots tres. El pa era blanc, el vi dolçó, el pebre espès. Agnès, potser home dubtós. Per descobrir si és enganyós, portem-li el nostre gatet ros ben prestament. Veuràs que el fa parlar sobtós si de ser men. Agnès que cerca l'odiós de grans bigotis grandiós, així que el viu hagi paors i patiment. Per poc no perdo la valor i l'ardiment. En havent begut i menjat, em i ben de llorgrat. Darrere em posen aquell gat galifardeu. L'una li ria del costat fins sobre el peu. Tiren la cua del dolent que m'esgarrinja iradament. De nafres, foren més decent tot d'un seguit. Jo no em mogui pas, Baldament em cregui òxit, i fa una dona a l'altra. Ament, és mut, això en dona, entenent. Banyem-lo pres, fem-lo content, dem-li delit. Més de vuit dies resti allí molt ben servit. Amb cent vuitanta-vuit assalts de cavaller sense ser rivals, me les vaig fodre. Però certs mals elles m'han més i encara s'hi perdo el correjam i ja, mi, el bon Ernest. Monet, porta'ls demà al matí aquest vers meu de bon sentir, dret a la dona d'en Guarí i d'en Bernat, i diga'ls que pel meu amor tanquin el gat. Molt bé, no deixeu mai d'enviar-nos les vostres càpsules, eh? que sabó que ens encanta sentir-vos. Gràcies, Joan i família. Bé, bueno, ja fa massa setmanes que no estirem les cames, que no caminem tant com voldríem, que no ens movem gaire, vaja. Doncs ara toca sentir la Núria, que durant aquests propers dies ens anirà explicant una miqueta així per sobre doncs, alguns exercicis bàsics per poder fer des de casa i així no tenim excuses per seguir les seves instruccions, val? Bé, bueno, els hem de fer bé i així no ens rovellarem, d'acord? Doncs endavant, Núria. Hola a tots. Què tal? Espero que estigueu bé i que estigueu també ben confinats a caseta. Soc la Núria Condal, monitora del gimnàs Aigua Esport, i us envio aquesta gravació per explicar-vos uns quants exercicis per poder fer a casa mentre es duri l'estat d'alarma, ja que és molt important que, que, que fem exercici, que ens moguem, que, que ens activem, ja no només físicament, sinó mentalment, perquè més ara que, que, que estem tancats a casa, que no ens relacionem socialment, que, que portem molt temps doncs, sense sortir, sense veure els nostres, els nostres amics, els nostres familiars, doncs les, això ens afecta d'alguna manera mentalment no? i emocionalment. I fer exercici doncs, també és una bona manera de distreure'ns, de deixar la ment en blanc, de passar una bona estona. A més a més creem endorfines i això ens fa sentir molt millor. O sigui, tot beneficis físics i, i mentals. Bé, per començar, és molt important, abans de, de realitzar qualsevol esport, qualsevol activitat física o qualsevol exercici, fer un bon escalfament per evitar doncs, possibles dolors o possibles lesions. Vale? Així que el que primer que podem fer és un bon escalfament. Si vivim en una casa, tenim sort de viure en una casa o en un pis que té escales, doncs eh, seria una bona manera de començar doncs, pujant i baixant escales, fer diverses sèries, pots, pots, ho pots fer de, de 5 a 10 vegades, pujar i baixar escales, ho pots fer corrent o trotant, vale? sempre vigilant, que no caiguem, eh, tenint un cert control, evidentment, i això el que provocaria en el nostre cos pues, seria una reacció cardiovascular, activaríem el nostre cor i l'estaríem avisant, li estaríem dient, activa't, activa't i fes bombejar sang per tots els nostres músculs perquè ens posem a, a treballar, d'acord? Després també podríem començar amb el mètode Tabatas, en el cas que no tinguéssim escales. Uh, mètode Tabata molt conegut pues, en, en el món esportiu, que seria doncs, saltant, obrint i tancant cames i al mateix temps pujant i baixant braços ¿vale? al costat, uh, amb els laterals, vull dir. Uh, després fent burbs, combinar els burbs amb les flexions, el burb és el salt a dalt, salto amb els braços uh, amunt, baixo, toco el terra amb la panxa o amb el pit, i torno a pujar ràpidament i faig el mateix, també ho podem repetir vàries vegades o el que deia, ho podem combinar amb les flexions per cansar-nos una miqueta més. Podem trotar, podem pujar els genolls amunt, saltant també o tocant els talons al eh, el cul a radere. Podem obrir i tancar cames fent eh, una squat o una sentadilla, però saltant també sobretot, perquè, eh, amb quasi tots els exercicis d'escalfament eh, fem algun tipus de salt. Pues lo que deia abans és important activar el nostre cor, al ferlo avisar-lo de que comenci a bombejar sang per tots els nostres músculs perquè ens posem a treballar i els volem activar. D'acord? Molt bé, moltes gràcies Núria per les teves instruccions per fer aquests escalfaments i fins demà que continuarem fent ja les tonificacions, etc. I si ja hem activat el cos, doncs ara activarem la ment perquè l'Albert ens proposa i ens apropa a les curiositats de les nostres frases fetes de la nostra llengua. Benvinguts d'altra vegada. Sabeu que hi ha gent que sempre està de pega? Arriba tard, li coen les coses a terra, perd calés per algun motiu imprevist... Ja ho diuen, i està de pega amb els tallonses en su que ja, ja manteneu. Així l'expressió s'explica aquella persona que acostuma a tenir mala sort o que, bé, totes les coses li van malament en uns moments determinats. La pega, tots ho sabem, és una matèria enganxosa elaborada amb diferents fórmules, que s'utilitza per enganxar diferents elements, entre ells. Però els anomenats pegats eren i són una mena de cataplasmes que es col·loquen sobre la part adolorida del cos durant un temps a fi de lleugerir-ne el mal. Solen desprendre una molesta pudor característica i s'utilitzaven freqüentment en un passat proper, però l'aparició de nous medicaments analgèsics ha fet que els pegats hagin caigut en desús pràcticament. Encara avui, però, es troben a les farmàcies pagats que aporten el cost lleugeres dosi de nicotina en diversos graus i que serveixen per anar disminuint el desig de fumar fins a eliminar-ho del tot. Els pagats, per tant, s'associaven a l'existència de malalties o accidents i, segurament per això, el seu significat va estendre's també cap a altres mals de l'ésser humà relacionats amb la mala sort i el patiment moral. Per això a qui li passava alguna d'aquestes coses es deia que estava de pega és a dir, que estava per a que li posessin un pagat. segles enrere quan algú era elegit per un càrrec públic o civil o eclesiàstic i es demanava la seva acceptació per part del poble aquest cridava bo si s'acceptava o pega si era rebutjat res a veure doncs a, a com es fan les coses ara Igualment passaven els espectacles teatrals o d'altra mena quan les actuacions no eren del grat del públic i aquest cridava pega per fer fora els comedians. I ja està. Per avui hem acabat, que ho passeu bé. Cuideu-vos força, fins demà. Gràcies, Albert. No et direm pega, no. Et direm fins demà. Sempre curiós tot el que ens expliques. I seguim amb el relat cortet que ens narra el Miquel. El covell de la roba bruta era ben ple. La dona, conscient que en una sola rentada no podria fer net, va anar col·locant peces dins la rentadora sense parar a compte quines hi ficava. Quan el bombo va dir prou i ja programat el rentat amb el sabó i el suavitzant corresponent, la tecla que engegava la màquina va donar l'ordre de començar la feina. Un cop va acabar el procés... L'operació de penjar la roba per al seu aixugat va posar fi al cicle natural d'una rentada. Penjant d'un fil, una mitja de sota genoll i un mitjà negre, el de cama, compartien un espai on es suposava que hi havien de suspendre també els seus bessons. Preocupat per la falta, el mitjà li va demanar a la mitja si havia vist el seu germà. La resposta negativa de la fina peça no va tranquil·litzar gens el mitjó, i encara menys quan ella li va preguntar si bé ha vist la seva bessona. Aleshores se'n van adonar que alguna cosa anormal estava succeint. Mai s'havien separat i temien que es podés passar el que molts cops havien presenciat. Les peces que no tenien perió o patien alguna tara eren destinades al covell de les deixalles. En aquell moment va ser quan el mitjó es va fixar en el forat que la mitja duia a l'extrem del peu. La rentada següent va acabar d'omplir les cordes amb nous elements de diferents tipus de roba desitjosos d'aixugar-se de per a ser planxats i guardats ben plegats. Quan la dona va recollir la roba ja eixuta, no se'n va donar que un aquí i l'altre allà dos mitjons negres els de cama, amagaven en el seu interior cingles mitges afectades per un estrip en una punta del peu. Nosaltres ens quedem a casa! Ep, eh, nois i noies! Atenció que ja som al vostre espai! i Vau fer la gent i o què? Ahí va ser un Sant Jordi Superdivert, eh? Bueno, va, com que tenim moltes ganes de sentir a la Cris que ens ha de descobrir alguna cosa a veure, a veure, què ens descobreix? Hola nans i nanes, com anem? Com va anar Sant Jordi Santa Jordina? Quin dia més bonic, eh? L'únic que aquest any una mica diferent, però segur que ens ho vam passar bé igual. Vinga, va! Avui farem un experiment. Què us sembla? Creieu que els ous floten a l'aigua? Vinga, anem-ho a provar. Què ens fa falta? 5 cullerades de sal, 3 ous d'una mida igual, frescos, sense bullir, 3 gots de vidre que siguin transparents, Rotulador, paper, presinte, una gerra amb aigua i una cullera de sopera Com ho fem? Fiquem els tres gots així recte i els omplim amb aigua Sí? Per igual, la mateixa quantitat d'aigua A cada got hi hem de ficar un paperet enganxat Sí? Vinga, doncs el primer paperet hi ficarem aigua sola perquè el got Només hi deixarem l'aigua sola, de moment. Al segon hi afigim una cullerada i una mica més de sal. Una cullerada sopera i una miqueta més. I al paper hi fiquem poca sal. I al tercer hi afigirem tres cullerades soperes de sal. I al paper hi fiquem molta sal. Sí? Ara remenem bé remenem bé, que es desfagui aquesta sal eh? i ara hi ficarem els ous amb molt de compte que no es trenquin que no se'ns caiguin per aquí per allà que faríem un un desastre doncs agafem la cullera i li fiquem l'ou a sobre eh? així és una manera fàcil i li afixim cap a dintre sí? afixim els tres ous, un a cada got i si pot ser, una superfície que es pugui mullar Sí, que de vegades l'aigua s'obreixix. Venga, doncs. Què passa aquí? Què ha passat amb aquests ous? El primer, que està amb aigua sola, l'ou s'enfonsa al fons del got, eh que sí? I el segon, que hi havia una miqueta de sal? Què passe Que es queda el mit flotant. I el tercer, que hi havia molta sal? Ui, aquest ou, aquest ou flote! Ostres, què passem amb aquest ou? Doncs, ara us explicaré què ha passat. Perquè la barreja d'aigua sola i la barreja d'aigua i sal són diferents, eh, que sí? Una és aigua sola i l'altra hi hem afegit sal. Amb l'aigua sola l'ou s'enfonsa completament perquè la seva densitat és molt més gran que la de l'aigua. Però si afegim sal la barreja d'aigua i sal té major densitat i exerceix una força sobre l'ou empenyent-lo cap amunt. A l'afegir més sal, la densitat augmenta. I si arriba a ser més gran que la de l'ou, aquest acaba surant a la superfície. Què creus que passa amb tres cossos líquids? Amb altres líquids. Ho vols provar? Vinga, provem-ho. Sempre amb la companyia d'un adult, eh? i us en recordeu Quan anem al mar i ens volem ficar de planxa així per què penseu que ens coste? menys al mar que a la piscina? fer mor doncs perquè tenim l'ajuda de la sal al mar al tindre sal ens costa menys flota i una cosa, no tireu els gots d'aigua i sal Vale? que els aprofitem per fer un altre experiment de mà i els ous, que sapieu que es poden aprofitar vale? per cuinar venga va provem haver de fer que experiment a veure com us sembla ei, i envieu les fotos que m'agradarà molt veure-les a tots venga va i per avui, què us sembla de fer una pregunta? sí? us va agradar les preguntes? vinga quan la marmota et què vol dir? A. Que està enamorada B. Que ha olorat un perill i vol avisar les seves amigues O C. Que surt el sol Què us sembla que serà? Torno Quan la marmota et què vol dir? A. Que està enamorada B. Que ha olorat un perill i vol avisar les seves amigues O C. Que surt el sol Venga va! Fins demà! Ei, que m'he deixat de dir-vos una coseta per més endavant ja us servirà vale Si un nou amb aigua normal Flote és que l'ou no està bé no se ho' mengeu vale Aquests que floten amb la sal ja és normal perquè la sal el fa flotar però si el fiqueu un dia amb aigua i veieu que flote és que no es pot menjar eh? venga va ja us servirà per més endavant Adeu Gràcies, Cris. I ara... A l'escola! Yeah! No! Si sí, tenim un parell de mestres que ens expliquen una paraula molt interessant cadascun, us animo a descobrir quin mestre és, qui parla. El, escoltem el primer. L'estima. L'estima és l'efecte que neix a reconèixer les bones qualitats d'una altra persona. Quan estimem algú, els èxits i actituds ens semblen valuosos. L'estima per un germà menor ens porta alegrar-nos i enorgullir-nos quan aconsegueix alguna cosa que nosaltres ja dominem, com lligar-se els cordons o bufar una espelma i apagar-la. Podem sentir estima per qualsevol persona? Sí, però primer hem de conèixer-la i després identificar les seves qualitats. Imagina que tu tens un nou veí molt sorollós, per a tu que encara no te l'has creuat i no el coneixes, només és molest. Els que el coneixen bé, en canvi, Apregin el seu tarannà incansable per adaptar-se a una nova vida. Ara no hi pot veure i ha de fer servir un basto guia. L'estima neix de la proximitat i ens mou a la dedicació. L'estima. I la mestra era la Ramona. Ja la coneixeu, de P5, molt bé. La següent paraula, va, també molt important. Escoltem-la. Generositat. La generositat consisteix en donar allò que es sense esperar rebre res a canvi. El que ens motive a donar és fer sentir millor a l'altre, que somrigui, que s'il·lusioni. Cal ser ric per ser generós? Sí, ric en noblesa d'esperit, i quan un estime, aquest bé es multiplique. Per això, un padrí o una padrina és el que més s'assembla a una fada madrina. Amb la seva màgia es el que té per donar-ho als seus nets, les seues galetes, la seva energia, el seu temps. Si dones perquè et sents pressionat, la generositat s'esveieix. Per a disfrutar el donar sense esperar res a canvi, has de fer-ho amb llibertat. La generositat, i ens ha explicada la Mari Àngels, de primer. Molt bé. Doncs bé, som-hi. Novetat musical d'avui. T'havia parlat d'un grup que tenia com a nom un expresident dels Estats Units i és... Bush. Bush. <laughs> Suposo, Correde. eh? Bush. Doncs mira, una, una banda de rock formada a Londres l'any 92. L'any dels empiades de Barcelona, sí, és veritat? Yes. Doncs mira, la banda va trobar el seu èxit immediat al seu primer llançament O sigui, quan va entrar el primer disc, l'any 94, ja van pujar com l'escuma Amb aquell debut del Sixteen Stone, aquell va ser el seu àlbum L'any 2002, per cert, la banda es va separar I el 2010 eh, es van tornar a juntar i van començar a treballar en un nou àlbum Que es diria The Sea of Memories Val? Recordar que Bush va ser una de les cinc bandes més importants del Grunge, del Grunge al final dels 90, no a principis que els mm. dels principis dels 90 ja sabrem quin són Sí vale, Pearl Jam, Nirvana, etc. Soundgarden Soundgarden, que no falti I bé, doncs el Garvin Rosdale que és veu i guitarra de la banda ha revelat en una entrevista que Bush eh, treurà un nou àlbum aquest any el 2020 i portarà per nom The Kingdom que tenen previst que surti aquest maig o sigui que el que portem avui és un altre avançament una Exacte. altra novetat avançada doncs bé, la banda de moment el pues, que estem dient avançat aquest nou tema que es diu Flowers on a Grave. Això és Busch. Up. The sadness is the emptiness Acomiadem ja des del tercer segona ha passat una horeta volant esperem que us hagi agradat és un programa fet entre tots i totes cada dia que ens envieu les vostres veus al 651 53 95 72 nosaltres compartim amb tot ponts i persones vinculades no deixeu de fer-ho, animeu-vos volem sentir-te, volem que els teus amics i família també et puguin sentir i si el que vols és participar al concurs per guanyar el val de 20 euros gentilesa de l'Ajuntament escolta el principi de tots els programes que m'ha durant tota la setmana Enviens un whats amb les respostes correctes i farem el sorteig o sigui que no ho esperis acomiadem-nos de tots els membres de l'equip queden tots acomiadats salvi a Déu i no oblideu, renteu-vos les mans dies de confinament d'estar-ne una mica cansat va madurant la noix al pensament i és de més ràbia. De res serveix el cant de tanta lletania. Cerco el renec més gruller i miserable que a l'avern crema, que no tot és pa d'àngel en aquesta collita. Burxa i m'incita i per molt que no el digui ronda pel cap, em mossego la llengua i un gemec se m'escapa. És aleshores que mirant-me al mirall dic el meu nom i resignat somric i ho aboco al poema